28 жовтня. Я знав, але, звісно, мав перевірити це на місцевості. Обійшов більшість відвіданих участків пунктів увесь час думаючи цікаво, хто ще вже здогадався. Побіжно бачив звіддаля вікарія, а він мене попередили його про мене. Він саме ніс додому якусь коробку з якогось фургона. Спинився, зиркнув. Вухо його досі було забинтоване. Велика детективка місіс Ендербі, коли я проходив, сиділа з біноклем на дереві у своєму дворі і гукнула до мене. Нюху, підійди, будь ласка. Я пройшов повз. Сонце раз у раз прозирало крізь купи хмар. Вітерці носили ще більше листя, як уже опалого, так і досі падучого. Я прямував на південь. Бубо населився в підвалі, але з нашого дозволу ходив будинком і їв зі мною на кухні. А що сталося з тим, що в зеркалі? Та й з самим дзеркалом? Спитав він. Я розповів йому про напад, що трапився після нашої поїздки до міста. Це плавно перейшло в розповідь про саму поїздку до міста. Цілком сподівано до вікарія, зауважив Бубон. Він не раз і не два стріляв у мене з того свого арбалета, а я ж нічого гісінка йому не зробив, хіба що час від часу його смітник грабував. Хіба це причина стрілу в когось вгатити? Хоч би він дав маху останньої ночі, щоб ви його забуття відправили. То скільки ти насправді знаєш про гру? запитав я. Чув багато, бачив теж. Усі балакали вільно, бо думали, що я також граю. Згодом я майже відчув, що так і є, замислено повів він. Я ж так багато про це знаю. Тут він розказав мені, як певну кількість належних осіб вабить до належного місця однієї ночі в самотньому жовтні належного року, коли на гловін сяє повний місяць і можна відчинити браму для вороття древніх богів на землю. І як одні з цих осіб намагаються посприяти відчиненню брами, а другі борються, щоб залишити її зачиненою. Століттями зачиненники перемагали, гінкили ледве-ледве, і гуляли байки про одного повитого тінню таємницю чоловіка, напівшаленця, убивцю, бурлаку, його пса, які завжди з'являються зачиняти. Одні казали, що це сам Каїн, приречений блукати землею, позначений знаком. Йдеться про Каїнів знак, прокляття за братовбивства. І вмістив Господь на Каїна знак. Буття 4.15. Другий, що він уклав угоду з котрим із древніх, який потай хотів завадити іншим, точно не знав ніхто. Гравці запасалися певними знаряддями і іншими предметами сили, зустрічалися в призначеному місті і намагалися взяти верх над суперниками. Переможці йшли собі переможених карала за їхню зарозумілість реакція космічних принципів, зачеплених під час спроби. Тоді Бубон назвав гравців і їхні знаряддя, а ще додав, що знає про обчислення ворожіння та магічні засоби нападу й оборони. «Бубони!» – мовив я. «Ти вразив мене, як мало хто, стільки дізнатися, не виказавши себе!» «В нас шурів сильні інстинкти виживання. Я мусив це знати, щоб бути тут у безпеці!» «Ні, не мусив!» – зауважив я. «Міг би просто триматися осторонь і робити свої справи. Брехати було значно небезпечніше!» Ну гаразд, мене зацікавили всі ті таємничі ремарки, що я їх усе чу і чу. Може, аж занадто зацікавили. Хай там як, мабуть, мені сподобалося вдавати гравця. Доти я ніколи не робив нічого важливого, а воно ж приємно. Ходімо, запросив я його. Залазь на спину, поїхали до циган. Добра музика і всяке таке. Ми допізно пробули при таборі, друзів у мене так і небагато, тому цей вечір мене потішив. Пробираючись до собачого гнізда, я вкотре натрапив на сліди велетенських покручених ніг. Цього разу біля підніжжя пагорба. На Верхівці вони теж були. Цікаво, куди подасться штучний тепер, коли його домівку зруйновано? Я зробив коло Верхівкою, знову креслячі лінії, подумки, прокладаючи їх на землі, виключаючи руїни селянської садиби на південному заході, що зсунуло схему далеченько на північ урахувавши дві додаткові могили, спробувавши обидві формули з оселлюю Ларі і без неї. З нею центр припав ще на одну нікчемну пустку. Зате без неї виходило місце, що його вже торкалися вищі сили. Я саме стояв на ньому. Якраз тут, на собачому гнізді, у напівзруйнованому кам'яному колі, розіграється остання дія. Ларі просто зацікавлена сторона, не учасник. Відкинувши голову, я завив. Усе зійшлося. Письмена на Каменюці, де починалася наша ранішна пригода, на мить спалахнули, ніби підтверджуючи мій здогад. Я вистрибом ушився з пагорба. Північ. «Джеку знайшов!» – випалив я і переказав бубонову історію. «Отже, вилучивши доброго доктора, маємо верхівку мого пагорба», – висновив я. «Звісно, інші довиражаться до цього найближчими днями. І всі дізнаються, правда». Пам'ятаю лиш одну гру, коли правильного місця так ніхто і не знайшов. Але ж і давно це було. Так, і ми всі разом повечеряли, обернули це в жарти, розійшлися хто куди. Таке рідко буває. Саме так. Гадаю, нюху цього разу буде нам не переливки. І я такою думкою. Із самого початку пішло якось дивно, так може бути і до кінця. Он як? Просто відчуття. Вірю твоїм інстинктам. Мусимо бути готові до всього. «Шкода, що даджили сирохвістки!» «Я вирішив, що дружитиму з ними до кінця», – повідомив я. «Він потис мені плече». «Як бажаєш». «Не будеш як у Діжоні, га? запитав я. «Ні, щось цього разу багато невизначного трапилося», – відповів Джек. «Зціпимо зуби, друже». «А як я по-твоєму усміхаюся?» – мовив я.